سلام مرګي دو ماته میسيج د اړیکو ډیجیټل اسلام غالیب اسلام غالیب تاسو ګی که څه براغلې نو ما ته هم راغوم چې ځکه څنګه او دا میسیج دیمنا بلید کہ اسلام غالب آئیگا ایک دن پاکستان میں و یہ ہوگا اسلام پر غالب آئیگا نمیل دا دی جواب موری کدر لے گا محدر تا دی مطلب خدا شو نعوذ من ذالکا چه اسلام مغلوب دے مطلب اسلام غالب آئیگا نعوذ باللہ من ذالکا چه اس مغلوب دے فلان <سؤال> چې دا سټېټمن دا رب الیز توحید باندې دا اعتراض یې کو سولته نو کې هغه د پاتې نه معلومات نیوي هغه بل الله رب الیز چې مبارک دی کنه دا پاک دی باندې هته وراله جوستا څه پدی اسلام چیرې دا د الله رب الیز تر دیګلې دین دی خپل جوړ کړی دی دا الله رب العزت جوړ کړل دی دا غو دین دی الله رب العزت هر وخت هر لمحه هر آن مخکی وس او بیا په خوا او بیا هني مازی حال مستقبل او دې چې الله رب عزت څنګه په خپل ذات سره غالب دی کنه ان غدان وذ بالله من ذلک نشو ویلی چې پفلانی فلانی وخت کې په خوا یا او سیا به الله رب ال عزت مغلوب دی نشو ویلیش نه په خلاف خبره د الله رب ال عزت صفات دي طاقت قوت اختیار نه خلاف یو بیان راغلی دی امه نشو ویلی ان الله رب دې چې څنګه په هر حال په هر وقت کې هر زمانہ کې نو غالب دي دا رنگ دا او دین هم غالب دي دین مغلوب کیږي نه ان الله رب دې چې کله دین جوړ کړی دی مغلوب کیږي انسان مغلوب کیږي مسلمان اولی مغلوب کیږي مسلمان چه اغغالب دین پرگ ده دین غالب ده اللہ رب العزتم غالب ده چه کلا انسان غالب دین پرگ او مغلوب عداد شورو کی او اغغالدتون اده کافر ده اده کفر عددتون اده چه ده کلا غالب دین پرگ او مغلوب عددتون شورو دا انسان دا مسلمان مغلوبه کی دا دین مغلوبه کی نه لګیاره چې ګنې انسان نوځب الله منځاله نه تر قیامت غالیب دی خو چې کمه سره دا غلبی په حیثیت سره دا دین نه خالي چې څنګه دې دین دا غلبی حیثیت ته چې د هرنګ دا دین واخلی دا دین د برکته ډېر قوم غالب شي دا مسلمانان غالب کیږي چې لاندې او غالب نو دا د سینې کې ییږي دا سینې دا خبره چې اسلام مغلوب کړي مغلوب زه مغلوب مسلمان کې انفرادي تور باندې د انسان دا دین نه اوسطي نو د انفرادي تور باندې مغلوب دی او گو پورا کوم پورا معاشره پورا ملک دا دین نده اغسته او مغلوب عادات اغسته دی دا کوم دا پورا معاشره دا ملک پا مغلوب بولی کافر چرین پا اسلام بان غالب نشیرات لی کافر غالب رازی پا مسلمان بانده اسلام غالب نیشی رات لیزه اسلام دا اللہ دین دی کسی انگه اللہ غالب دی دا سیدادین غالب دی کفر او دا کافر دا حیثیت نیشت دا ترتیب دا دی چاگه غالب کی دینش پا اسلام بانده دی غالب کی کی پس بانده پا مسلمان بانده غالب کی گی، ولی غالب کی گی مسلمان چې دی غالب دین اسلام پریگ دی در سو پوری دی غالب دین اسلام پورین قطعی نو دا غالب دین دیزان سرارا روان کڑی وی او د وار کئی در حضرت عمر رضی اللہ دالان حدور کی چې فتوح دې شروع شو خالد بن ولید رضی الله تن په کوم طرف د بتلوفته بکړه مسلمانان په کوم طرف فتا بی کوله په مسلمانانو کې دا خبر اړي را موشوره شو چې بس خالد بن ولید رضی الله جن په کومه ځی د فاته ده عمر رضی الله تن چې په ټوله کې دا اوس مسلمانانو اكيدې طرف ته خبر خو غالیب کړي اسلام او الله غالیب کړي او د اسلام د وجې غالیب کړي مُنغا الله عزت دارکڑی او د دا اسلام د دا وجیزه دارکڑی نو فات او موږ سره د اسلام د برکت دا وجېناله دا وکړ سری ما کې حکم نامه رو لےګره بن ولید د اسلامی فوجونو سپه سالار داغه د ماذوله حکم نامه رو لےګره ادغه په مقابله کې یی بل کلي او فقیر منش او د دیر عمر ساڑی، حضرت زیدہ بن جرار رضی اللہ تعالی، چاگر بلکل یو فکیر منش انسانو، درویش انسانو، دی جنگونو دی کاتو سر عرصدہ سی، واسطن وراغلی، او په عمرم دیر زیادو، ای پی مشرکو، چاگر عمر رضی اللہ تعالی، خلکو تا غالب اللہ دی او دا اللہ دین دی، ای پی مشرکو، چ هغه مشر شو چې د هغه نیم زیاته فتوحات شروع مې خپل په تد نظر شته چې مو سره مدد چیکم دی دا د اسلام د وګړو لپاره د غالب دین دے. دی دې داسې ماملو کې مېسیجونو کې لکه اول احتیاط پکاري قتل پکاري شاید دا عقیدې سره کو ټکر او ناراضي پدې باندې مخه جوشي راځي بس خیال ام دائی چی خدمت اکوڑی را تکارنام او منسی مارم خوڑلی ریدہ کی دی نو دین اکوڑا خلکتا دا تاثور زی نوز باللہ منزالی دا چنہ خو اسلام مغلوبا دی رو رو بای جان اسلام چری مغلوبا دی زوت مغلوبا دی اسلام همیشه اس اسلام د دا اسلام طول پاکستان والا سو فیصد دی او دا اسلام چې سنگه صاحب کرام و آغیست پا آغا تکوه داره و پا او ترتیبی او آخلا آوزه دلی دکلی در کوم کداکار دا سی اونو شو در کامت پورز پدی دنیا را بانه راشی اومشلوی کتوٹا توٹا میکلی و در کامت پورز میکلی چه سرا او اوکی بیا که پری طول دنیا و پدی نیم دنیا بانه ساس و قلبا دا پاکستانا نگل چه سما توایی اوالین نو غالب نو غالب دال لا ار عمر سي بزيل د ټولو توخي کله چې تا او بغداد او پورا فارزم شه د اونډي علاکه د سولجوکانو کوټول ختم مولي چې په دې ټولو لاکو کې چې څو مسلمانان عبدالله عبدالرحمن مسلمانان د سیاغه وخت مسلمانان امانت دیانت امانداري حیاداري تقوا غیرت دغه تمشي په خلکو دوکا داکا و دا تولکی سیوی و دوکا و داکا و دا سیزون اخداقو مغلب شیره و تا تارین روان و روان و روان و روان پا حرزه حمله و پا حرزه فتح حتا بغداد نواره دل فوجون مصر طرفتا روان شو و مصر کی یوں اللہ والا سرین آس حضرکازی حسام الدین شیخ الاسلام حرکازی حسام الدین رحمت الله علیه چې د شیخ ولی السلام او د یوه وسلسلې کامل بوزو هغه تاسو خبرونه برات له حالات به معلومه اصلي درغه بچو وسي او با شطر دا یاره ور بس او موږ د بمستاتاری انګلزي او دام چارټکی دی چې څو ګمونی چې تاتاریان به شي کڅوګر اگر وي څو دا خبرو کینو دا لیوانې د پنده بداسه وایي دی را باششا سره کې تو مذاکرات شروع د الله پهذاات یکینه او اسلام او توحید هید او دله غلبه او دین غبهڅ ورې مسلسل را او د سره دا بایان کو او باړ چاروچ ول شو بیا ګوره تا سره یوې په ساللار دی تا ګیر کړي د چیل ک دا جوړه د روکنې دیینې بررسې نوم دی او دا ډ د کار سر ډیر غیر سرړی دا را پرږ ده. زور سره مذاکرات او را نه ووت مزدا خبره کو شیمون دې سره جنګ پرو مونږ د تاتاریانو بجای د دې چې تاتاریان میسر تر راشي مونږ ورته مو ختکی ګو لار ورته نیسو په ان شاء الله تعالی به مونږ په فتره کې پادشاه ولدم له خبرې کې بغداد ورته ټینګ نشو پاردم شاه ورته ټینګ نشو سیلابون ترال قارش او موږ یو د وګړو ورکوټي مل کمزورې فوجو دی وی چې دا څنګه د سړې د پدادیلا رویس ټول مذاکرات خپلو کیو کو په ټول ملک د لارو تکرر او بیان په جهاد او په کی طالبانو خلک کې دا څه بس خلک یې را برابر کړو معیار ټه را وستل فوجي تیار کو دا وینم مخکې دی نوسل نیم دا تاریانو سره مذاکرات هم کړو او د سخت کرښه مذاکرات ورسره د پيوازیو کې شیخو د اسلام سره خیر هغه په خپل نشم واستو ائیته اریسا په خیال کې سره تل چې یی نه یو کمزوري خلک دی بزم سمو مقابلونه غړ غړ پېکونو وای مړ دی مو په مقابلې ته د دین دبر سیا دا شیخ ولا سره دا ټول ورته وروهته اځه د دې چې میسر تديره شي دی ولله مخاله وروتل فوجونه په روخي جوړه مقابل هوښه هوښه هوښه چې په ولزل په تاریخ کې د تاتاریانو له شکست اور کو میدان کې یو کسبه کې شټولي ولا, ولا کو تر څو په دنیا کې خبر ور شو چې تاتاریانو له شکست ورکوړي کوړي دین به مسلمانان خلکو منلم نه لم نډيرو چې دا املاک یې لشي چې بیا خبرونه صحیح خور ما دا هغه ځینې مخ کې به دي یو قدم مخ کې نیړي دي نو الله ربو پوری خپل دین سره مدد دی او غالم دی دا په دغه د کډ مسلمانانو له اډو ده تور تاتاریانو حکومت راغلو را نوراله دوبز ارګانو بارے کې ویو دا تاتاریانو چې پم دا بیت المال سیکٹریو ایوب زرګو هغه د مجبورین تاتاریانو سره ټول چې دافو دا چې انده وونکه قابلیت خلکو د دې وبا کې دا پاشایي نظام نو کبیله و بس جنگ جړغړی خپل کې کولی، او د بغداد او د مسلمانان خو وبا کې دو حکومت منظم پورا مالیات او اداري ورس چلو اټاری چिके نه سي په پچاله نه کوی دوی اوس وموږ څنګه چالو نه اوسه کابل نه اوسه دومره لویه سلطنت ته د ایسا پتا د انتان چا ورتل چې د دې مالیا ته چالو ولا نو تکړه کسته د دې مسلمانانو وروګور فلانه ابو زرګر ووخته وروغې چې د مقر دربار ته بنوم زم خپل واپس نو مالیا دم چالو موله دعوت و تبلیغ په ومپک کم خاری محنت ومپک کم گوره که اللہ تعالی دی جن بدل در پک لگه اشو کاری شورو پیو بل بابا و بزرگ باغ با, با, با, با, با, با, با کار کولو کوشش پیو کولو چه در پا فوج کې کار رو کمزد تا تاریان در پا فوج کې کافی کار کرد در بل بزرگ بابا در دربار که کار کرد حتی چل حلق و خان زوی کله بادشاہ شو او دی بیاغید اسلام باکه در پیش کن. ناوه خبری توحید داری و سیز دیر خواه شد خواهر زخوز. خورا در بار دی وزیران دیدی دیتو رو مشوره کن. که دیر سر را رازی که گیگه بست چک در اسلام کن. کودم ازد باشید آن. او خواهگیر خواهد کن. با بتر چه چی سیدی نید. خیرده چه در بار که در نو دربار خلکو تدن دازاشو چرا چې پا اسلام طرف تا پورا ماهیل ده نو غیاده چه بازه سلامت ریخیخ خبر در توقو که هل چه ها؟ چه وزیران دی ناسو مونگه را سکتریس پلاس طول مسلمانان شو مکه نا استاد اگر مکه ووجه امقاد نشو که هل نو بازه پاکی سکم چه داسه ناسو نو دا او د بیا پخپل ټول تا کې اعلان کره بس نن نه باندې نو مسيوانا شتاس متول مسل و چې تاتاریان موږ نه نه تاله مسل باندې پدې موکا انګريز ګور د انګريزې تاریخ لیکي دا ډېر رزي بچي رې ډېر دروغ لیکي او ډېر الټه خبرې لیکي په حقیقت کې هم دا غو مجبورۍ ده چې دا تاریخی تاریخي جملې لیکلې ده دا غو به ازو مختلیه باندې وختل خوپله تعالی دا به د خپل نه دا لیکلی ده مومنٹ مسلمز هاف نات سیوډ اسلام راځه اسلام سیوډ مسلمز شپه د تاریه تاداریانو په دې وخت کې په دې موخه باندې مسلمانانو اسلام نه دی بچولی مسلمانان ټول مغلوب شول دي شکست نه کړی اسلام مسلمانان بچولی شي تاع مسلمانان جو حق دینه غلبه و اسلام مسلحه تعالی مسلمانان نو اسلام کو په هر ذی کی دی دا مذهب چیرې دا دین چیرې وجه سره لکه چې الله رب ال سجع رالي ګل دین چې څنګه رب ال غالب دی دا غره دا دین هم غالب دی مغلوب کیغو مونږ مسلمانان د غو بنیادی وجداد بنیادی وجداد چې موږ اسلام اخلو موږ اسلام په خلکو نشینې پکاره دي په خپل د جوړو د مرزه اسلام د خپل د طبيعت اسلام هم د چکه مو پکې طبيعت د خلګي یو کومراته اساني په غیامل کې چې کوم هم په طبيعت سره یو چې کومي بې تلکې سره باندې مساله راځي مس مخ اساره مس او مس لهات مس ار دینم پریت پرځې وانه دا خبره سو چې پکاري میسج کوله وکوه چې دا خبره ني کمزورې دي بل پکا چې پغه اسلام او مسلمانانو کمزورتي ظاهريږي نو اسلام بودی او بودی غالب مزه څو کار سو وی وی بلګیا وی دا ورو تر چلی کلس کا ور سره تدلی لسپه غالي او پهلس لکه ور سره تدلی شي په صحیح مانو کې لس لکه ور غالي او کلس کا ور سره په صحیح مانو کې هغه لسمانه په غالي وی داسې نې کېږي چې ګینی اول له انسان د مسلمانانو د سنچر مڼه شي چې دی کې اسلام خو مزبوط وي مسلمان کې او کافر پر راشي غالب شي دا سنچر مڼه شي په تاریخ کې وګورئ اول د مسلمان د جن اسلام او زی د د دي جن دین او زی دې دینه باندې راځي دې د کافر د غیر مسلم په تور طریقې راځي دا غو پر ترتیب راځي چې کله د دې اسلام اوزی نو الی کافر بیا غالب راځي دا چیرې نه شي وي چا کافر غالب راغلی او پس دا غینه باد د دن اسلام متلی دا تاریخ نشته تاسو ګورئ غیر چا پیر ګورئ کم کم ځکه چې مسلمانانو شګه څونه وړلې دي ن الټګی تاسو اول وګوري او تاریخ وګوري او اول ولدی د جون نصب سبب دین باندې اوتی اسلام باندې اوتی پس دا هغه نه بعد به یی ادم مقبول بشي موجوده چې غیر چا په رقم کوم ملکونه کې حالت دي تاسو لدې پس منظر او تاسو لدې تاریخ وګوري نو دا آغاز نه کم چې نه اسلام کوم باندې وته اسلام مکمل تے نوہ تلے دین تے نا تلے پس دا غین آباد پہ کافر راہ تلے دے رجی سالے پاک پلے دی اور مغلوب ترتیب اختیار کی غالب اختیار نا اختیار ہے ترتیب نه اختیار ہے ترتیب نه اختیار ہے او سو مغلوب ترتیب اخلی شکس کړه نظام عقیلی شکست کړه ترتیب عقیلی په بیا باندې سیم او چې ما د ری فاطمه لهوش ممکن اناد کنه چې ټوله الټا رواني اشه ساجد الرحمن تعالی للی یو کس روان کلیوال سړی چې حجره زم روان دغه په الټا طرف او د بیت الله شریف په طرف روان او ول چې حجره زم راځي چې تل قیامت پورې روان اوسه شیخ سلیمان د چته قیامته پوره روانو سره کابه تهونه رسیدږي ځکه چې کابه په دې ورو تر مان پدی ن ترتیب میهرسته یې مغلوب د کافر د بيدینه جون که روم په هغه طریقا چې کوم د کافر د بيدینه دا, دا او مو په ترتیب دې او واړه ترکی په دنیا کې غلبہ واره نو تاسو نه کېدئ چې د واره یوزي کې دنه شي ممکن نه ده تر ټولو مهمه هغه ل چې کوم صاحب کرامو غوښته ترتیب دی لپاره یې چې پیاده ظاهيري خلاصب چې کې مقبره یې پرې دي کنه نادرې محدود دي دا هیست ما وړو фабриکې مې نه دا ډېر محدود دی دا د نړۍ اسباب باندې الله رب ال مسلمان د ځله تقویت ته پاره یا د ځله مضبوطی ته د پاره د اسباب اختیار اختیال پرې د چې مطلب توري ډالو نه ټینګونه او داسې زونه چې د ځډه سره مضبوطی ورسره یعنی اصل ترتیب وسره هغه د تقوا معیار ورته ترتیب دی یو الله رب ال عزت یو دې ټول ټول کائنات لابس دي یو حکم یې بس دي یو حکم یې بس دي ټول کائنات ته پار په دې ظاهریاس په بانی سي سره د مسلمانان غزړ په مضبوطی کوي کوي به چه حال ترتیب اختیار کینو بیا مو سړې ګوري لګې رسو کرامو چرتي 243 چرتي 233 چرتي ش 5 چرتي 70 او مقابلې کې چرتي 30 چرتي 60 چرتي 100 چرتي 700 په تشپیته کې ساندي یو تر ټولو تر تشپیته زریدي هو یو تر تشپیته تورې شو بل تر تشپیته زریدي تورې شو نو د اسپاډو سره مقابله ده سره دې څو چوکي کړه چې آیا د اسپاډو په ټاکابل تو کولای شي نشي کولی اوبشپیته زره شې کا څو شي شل دې زره په کی مورداري میدان پری ایا د ریټوریک امال دی نیک شو چې فکر پکای انا د شاته سبب څخه خبره شي ترتیب دی یقینا نشته یو ترتیب روان دی یو معیار روان دی چې تاسو پورې هغه ترتیب او هغه روان دی ځکه چې ترتیب او معیار د الله ربل عزت را نیبني ظالب نظام او ترتیب دی لہذا رب هر جه کې غالب راځي خو د ټولو کوم کوم به غالب کی یو وكا انفرادي او کسر غشتي دي انفرادي صاحب کرام ټولنیز انفرادي باندې انفرادي اصول او هونسام کرام به حیثیت ملت چي او ووند او ترتیب راغسي نو به حیثیت ملت کوم دنیا ته غالب کیږي او شوستر چا یوازی اوازي اوازي غشتي دي نو هغه اواز کسا لاواله چلي دا ریدا سکارنامې له چې غونډه دنیا کا یې پلت کړې په شیخ مسر هندي سه ابراهیمه تعالی یوازي یو کس دی هندستان کې را پازي اکبر بادشاہ نظام سر ټکرای وی چرته اکبر بادشاہ غون تکې سلطنت او دوم له دوی فوجونو او مملکاتو په یو بچي نظام روان کړو دته والله وه یوازي یو کس دی شیخ مسر هندي مجدد الف ثانی سه ابراهیمه تعالی دا نکشبندیو او قادری سلسله ډیر کامل بزرگ تیر شوې ایو وازره په خاطر په تشماکه نظام غشتې لري کځې یو واز يم نظام غالب دی یا ترتیب چې ماکه مغه سره دا ده ده غالب دی نو په اواز لاګیاله مهنت خواري مهنت خواري او دا نظام ورسره جنگي دا دې باطل نظام سره سکی په اواز باندې را خپل حق نظام ورسره لاګیاله جنگي جنگئی جنگئی جنگئی چه حتا چه داغه نظام توتا توتا کو بی بایوازی اوتا دی. نو که دا انفرادی واج اللہ رب لیزه پتا انفرادی طور بانه غالب کو دا اکبر دین الهیو دا اکبر نظام چه یهودی ولا جول کرده چاو بوله دې توربان پنځه کسانو پکې د دین الهي بشا باندې د وشي اغانو ده ایران راغلي ابو الفضل او فیضی دا ده او درې پکې هندوان سورجمل ټوټن مل بیربل دا د هندونیسم والا پادریانو او د انور د چکه مو ابو الفضل او فیضی دا شي اغان له ټو نظام کې دې دا ترتیب ورسې چې نه کسانو جوړ کړی او هغه نظام سره په یو واځي دا الله تعالی را پاسېدلی سره دا یو طرفه فوجو نه دي سلطنتونه دي دیندوان او د شیعاګان او د چاچا سازشونه دي ټول لګي حقار کړي خدایو الله تعالی خو دې په خبره پوي دي چې ما چې کوم نظام غی سره دا الله رب العزت ترتیب دي نه دا ورکلین ترتیبونه تر نظام دي د خپل کېږي نه امر سره ټکراوي تکراویږي تکراویږي تکراویږي چې تر را پوری دا خبره چلوسیږي نو می صاحبی ماټي انګلزام پټ ټوټه او د یو سړی چې کوم الله رب علیکم ترتیب ورکړ اپ هندستان غالب اورنګزیه بالاګروم دغه نظام روهتول په دې هغه مجالس په ساني سره مکله سلسله یو ګوز تربیعت یافتہ کس انا خواجه مسوم رحمتہ اللہ علیہ کوم دا حضرت مجدد الف ثانی سی رحمتہ علیہ مشرزویری ناغه مرید او خلیفہ دی اور انځه ویلم اللہ علیہ اهدل خواجه مسوم رحمتہ اللہ علیہ مرید او خلیفہ دی نظام قائم وي ان په اندو سان باندې نظام پنځوس کال په حکومت کړی او مکمل شریعت نافیس پنځوس کال او دا بزرگان داخله کوي چې د اورنګزیب ولدنګیر رحمت الله علی د 50 سال چدی نو پدې کې مونږه دا ویری شې اسلام شپږم خلیفه سلوور خواولې نې تیر شې ویری مې عمر بن عبد العزيز رحمت الله علی پنځم غیا دیږي و چې شپږم د اورنګزیب ولدنګیر رحمت الله علی چې پنځوس کال اده د سرکاري خزانه بیتلمان یو سلور نیز نه دی غست حفيظه قران خوش خطي ولورتلا قران شريفونه بيدې خپل لاس او يوي لري ټو کو ګندلو فن ازده نټو په وې ګندلو دا, دا, دا به خاص خپل غنام باندې بازار کې خرصولي او دا به احکامات چې دا به ته نځاهره چې دا د بادشاہ د لاس کندلې دغه چې بیا خدای څرېخې خېل یو کېمټی شه شو د روپۍ شه بیا خلک او یو کروڑ روپې شه کروڑو داسې ګران نه دی دا 50 ځاې لري اټر اټر دی کلی سره دمو فار شه په ترکه کې صرف 2 روپې پېل جاتی و افغانستان دومره دولتونه ما دی نه او دغه په ترکه کې 2 روپې چه دا غینا ده دا دا دا کفن ده کفن دفنو داشیگه. مدوم رشی چه ده ده پیا نه دفن نیو شه. سر ده ده اندوستان ده چه ده انگریزان ده کم مال اولی د دیگ ده دروغ, دروغ رپور چه کم بنیمه میشت ده مخی راغلی ده ده بی بی سی. چه انگریزان ده اندوستان ده راغلی ده مال اولی ده. اگه باره که وی چه ده تیز ترلین پاند اولی ده. دومره دولت ته وړي د 30 ټریلیون پاوند د امریکا ټوله چلا غونډ کی او غونډ چین چې راغونډ کی نوغه په مشکلی لا 28 29 ټریلیون ډالر جوړي پاوند سره جوړي د دې نه 3 غنا زیات مال یوازې صرف هندستان نه دی ورولله خو دا روبي چ په ټا باندې به څومره نه کوي عام د دې سروې د پای دومره دولت د دومره مال حال مالک بادشاہ هغه ته نه یوسلوري نسپل زال او, او کور د پاره نه دی اوسی دا غلب نظام پوري مخبرو کو چې یواز انفرادی اوسړی هغه نظام هر مجددی الفسانی سره مطلب واسکو او د اکبر باطل نظام سره ټکراو کوي اسلام غالب دي امره دې پوره ده چې الله د الله نظام د الله د الله د رسول نظام دا غالب نظام دی دا ک انفرادي خلک طالب انفرادی فتا در کې که حیثیت کوم خلک قوم له فتا ورکړي دا چرې منې کېږي چې ګنې اسلام مغلوب بر دا د الله رب العزت په ذات او په ديني حق باندې یو قسمله اسلام مغلوب دی چنګه اوسبې لدا خبره کوئ چې اسلام مغلوب شوه دی نن اسلام مغلوب شوه نه مغلوب شوه عزت څه مغلوب شوه اسلام واخلہ چې څنګه دی حق دی ټول ترتیب باندې واخلہ او وګوره چې غالب کیږي او کنه غالب کی نه موږ سره پکې نوم باندې خبره مستینه نمونم بازم مسلمانان ویخيلي پس پدي باندې با پوشالي چې مسلمان ترتيب چي دي هغه نشته اسلام مال مسلمان وي دري اول موږ مسلمانان را پښېروضه وزبېللایمنځارې اسلام په امر او اسلام په ترتیبونه اعتراضو نکوه او چې تاسو وی چې وته مسلمان الحمدلله مسلمان خاوري مسلمان سره الحمدلله به رسول الله مسلمانان کې چته لاګیای داله دالره ول په نظام باندې تیراس کی کله په یو طریقې تیراس کی کله په بل ترتیب تیراس کی کله په یو خبره باندې تیراس کی لګیان تاسو مې اسلام وغښته ده د اسلام کوم ځای کې اړه شته دا په خپل مرزه لاګیای بس په ترتیب باندې لګیای چېرې ته اسلام وغښته یوستا په لګه سوال پیدا کی په تر اوسه پکې مخابره شوهږي چې ته او کې په خپلې نو بیا سلاوی شي خبره داسې دویه داران ګره ترتیب باندې سوچ پکاري خبره باندې چې د اساس ترتیب اختیارومایه دا دلته او کولیزه اولي نظام او ترتیبی وکنه ما خپل ځان له جوړ کړې ما اسلام ځان له خپل له جوړ یو د غزم عمومینا سبب پدې ترتیب خلک روان دی چې په خپل ترتیب باندې اسلام جوړ کړي د احادیث او د قران او دا یو شی اسپلې یو اسلام جوړ کړي د پدې خوشاله ناس چې دا کم ما شو ويمو دا ما کم جوړ کړي دا صحیح دی نو الله د الله رسول چې کوم ترتیب جوړ کړي دی نظام یې را لګولې اسلام هغه اسلام کم دے چکم اللہ دا اللہ رسول را دے میلے تک دا اوزو کل اخبر مرضی اسلام را بلو تینا دا الله دا رسول نظام تینا منز نا خواکو پل ترتیب پکی چلو دا سره اسلام هم ندے دا اسلام ندے لہذا اللہ در حال دین سمجھ را کی چون با خبر او بیا او بیاد او بیاد نت مسائل دعا یا له پاره سې انٹرایکټیو مونږه روانم کې په صرف معلوماتو نه چې پاتره ټولې غیر چې ودacije ټیک دی دی پوری خبره نه ختميږي لا غه نه بعد نه والاستلم پکره د دنیا جهان کو کفار کې رشي مې چې حضورکښ شېم پښم کې نه تون لیکلې هندوانو لیکلې کفارو لیکلې اسایا نو لیکلې آیا دانات لیکل دیل دا نجات ذریعه جو درسو پوری داری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظام ترطیب او دیمان نلینی نکی گی دا غنات پدل سفر دور کری پاک کبر خیرت کی نو صرف مطلب می داری غرز می دی پوری خبر نه چه او دا غرم بس او دا شیع ٹک دی نه غین باد پی چلی دلم دی الله رب عزت نه د ده و ام کو دا حق <تصفيق> موږ باندې خای په هغه مسؤلدار واځي کو نو الله وفه دکی هلارې توفیق <تصفيق> راکړه ته یا